Валерій Шевчук, Розсічене коло, Преамбула. Щоб зрозуміти цю історію, хочу передусім розповісти про такого собі Кипріяна Мотовила, мого дядька, подавши в короткому описі його життє. Спокусливо було б написати те життє як книгу. Бо Кипріян Мотовило з молодих літ запалився нестерпущим бажанням пізнати сокровенні науки, і мавши тільки 20 років, рушив у країни німців та влохів, перед тим потерше лави і стіни Краківської академії, побував у Голландії і в більших містах Європи, скрізь намагаючись увійти у стосунок із учителями тих сокровенних наук. Це не було легко, зважаючи на інквізицію, яка з великим спритом винюхувала єретиків і тих, що входять на їхні переконання у спілку з дияволом. Отож Кипріяному Товилу довелося винайти свої способи, щоб не тільки тих учителів знайти, а й увійти йому до вір'я і науку, ту сокровенну пізнати. Як це чинилося, мабуть, навіки залишиться у таємниці, бо всі мої розпити мали невеликий скуток. Кипріян не любив про те говорити. Зрештою, заказав такі розмови, повівши. Скількість від світом у ньому жили поспіль взаємозаперечно дві мудрості – визнана і гнана. І завжди вони одна одну поборювали, часом аж так, що визнана переходила у гнану, а гнана часом вивишалась у визнану. Так вони й гойдаються у світі, як на шибаниці. Чи одне, чи друге вгору йде – і поринає, той, що вгору йде, сильний стає, а той, що донизу, кволий. І це так, як денні і нічні істоти. Сильні у дні пробувають, а кволі у тьмі, щоб схоронитися. Отож, одну мають зброю і рештунок, таємницю, яка єдина їх боронить. Моє ж покликання – не сильних любити, а кволих. Кипріян мотовило, мій дядько, замовк і якийсь час незмигно дивився крізь сосни. Ми сиділи біля його лісової хижі. «Коли б ти, юначе, – сказав він мені, – захотів піти у світ і пройти тими дорогами, якими пройшов я, деякі таємниці відкрив би. І до учителів сокровенних наук ти доступився б, і не блукав би крутими і звивистими стежками, якими ходив я. Але пощо це тобі, коли міг би стати Твоїм учителем я. Сказав оте тебе з пихи, з певним смутком, ніби шкодував, що тією наукою він володіє. Але тобі, мій читальнику, певне не зрозуміло Хто ж такий отой я, бесідник із тобою, юнаку той, котрий вів бесіди із кипріяном Мотовилом. Я його рідний небіж. Син отого мотовила, який зараз живе при боці князя Константина Остройського і навчає хлопців у тамтешній школі. Є він рідний Кипріяновий брат, як і цей вільнолюбець та єретик, свого часу прогнаний з рідного міста. Обоє вони, сини зубожилого шляхтича із Житомира, судового писаря, обоє вчилися наук спершу при судовій школі житомирського уряду, а потім порізну, бо мали різницю в руках. Кипріян був старший на вісім років. Обоє відбули мандрівки у різні країни, де й понабиралися свого знання. Мій батько став сповідником аріянства чи антитринітарства, а дядько, прийшовши з чужих земель сорокарічним, осів біля Житомира, як ніби християнський відлюдник у лісі, збивши собі невелику кущу. Не приніс із собою жодного статку, відмовився у мою користь від статку діда мого, а свого батька, досить, скажу, мізерного, і жив у лісі тим, чим Бог дасть, ні в кого нічого не просячи і своєї слави не поширюючи. За християнського відлюдника, вдаючи себе, не боявся і перехреститися, а де якось признався мені, що він християнином не є, що мене спершу неймовірно жахнуло оповім про це просторіше, бо це було одне із великих моїх переживань. Я прийшов якось до дядька ввечері, вже й темніло, і якась моторошна тиша мене супроводжувала. Не гукали свічі, не шаленіла буря, не лискотіли блискавки, як це міг би уявити перестрашений розум. Звуків не було ніяких. Дерева стояли, ніби закам'янілі, нерухомо вклавши гілля, густе, як кисіль повітря. Ніщо навколо не шаруділо, навіть мої кроки, ніби плив я в повітрі. І хоч ішов берегом річки тетерів, ніщо із неї ані сплеснуло, неначе налита була не водою, а смолою, а водою стало саме повітря, яке обпливало мене довкіл єдину живу істоту, і замикалося за спиною. Зрештою, побачив і вогнище, але також дивне бо не ворушилося, не палахкотіло, а ніби було намальоване. Біля вогнища сидів, наче пень, кипріян мотовило, мій дядько. І обличчя від нерушного, але ясного вогню було в нього червоне. Навіть вуси з підгусниками і очі, якими дивився у мій бік, лишень ці очі були живі, ніби блискала там боками, і гуляла риба його думок. «Сідай біля мене», – сказав дядько. Нічому не дивуйся і не лякайся. Сів біля нього у тій таки турецький позів, який пробував він зі схрещеними ногами, але збрехав би, коли б сказав, що не дивувався і не лякався цього разу, бо якесь усе дивне стало, і мій дядько, і все навдовкіл. «Коли захочеш стати моїм учним, – мовив дядько смутно, – це приємно мені. Але одне маєш пізнати – бути моїм учним, не бути від світу цього. І то зовсім не значить, що маєш цей світ проклясти чи заперечити, як це проповідують християни. Це значить, що його світ оцей треба полюбити. Люди шукають істинного і неістинного в житті. І в цьому їхній найбільший блуд. Бо істинного і неістинного церкви, віри, надії, любові, розуму, чуттів, не існує. Всі вони істинні, коли наявні в цьому світі, і неістинні, коли вмирають. Отож, немає істинного і неістинного, а є живе і не живе. А в живому доброносне і лихоносне чи змішано. Добро-лихоносне. В мертвому ж Ніщо, з якого як початок і виростає, живе, щоб потім до нього повернутися Воля і сила Божа І є творення таких початків Подальший же рух – це вже не воля Божа А того, хто живе і з початків Божих творить щось Можеш таке зрозуміти? Як на мене, нічого по-особливому складного дядько Кипріян не сказав От і гаразд, — мовив. Але чи все ясно зі сказаного? Одне неясно, — повів я. Як це? Бути не від світу цього і любити світ. По-моєму, коли любити світ, то це й бути від світу. Добре примітив, — задоволено хитнув головою дядько. Твій сумнів і є тим, що називаю розсічене коло. Християни вістять, полюбити світ – це полюбити в ньому розкоші, славу, принади, добру їжу, одежу, маєтки, тимчасові вартості. А світ зненавидіти – всього того відкинутися. А за тією наукою, яку визнав я і за якою живу, полюбити світ – це творити доброчиння у ньому, а лихочного відкинутися. Коли ж нема змоги творити доброчиння, треба не лихо діяти, і досить із тебе буде. А чи не може в такого бути, сказав я із юначого свого розуму, що людина твердо переконана. Чинить добро, а воно лихе. Чинить лихе, а воно добре, чи надобре. Та ж би приповідка така є. Нема доброго без лихого, і нема доброго, щоб на лихе не вийшло. І тут я вперше побачив, що мій дядько кипріян усміхнувся. Назагал він смутний та поважний був. І сталося маленьке диво. Обличчя його червоного стало золотисте, ніби покрилося мужньою засмагою. «І це добре сказав», мовив задоволено. «Навіть дуже добре. Саме в цьому і є розсічене коло». Річ у тому... Для чого чинить людина? Коли для себе має озирнутися, чи не принесе це шкоди ближньому? Коли ж чинить іншому, так само має розмірковувати, чи не чинить кому зла? Не цьому, а третьому чи четвертому? Коли ж, ж такого чинення лихого не виникає, значить, людина вчинила добродійно. Виникає лихе? Це і є засторога чи вимір її добродіяння. Коли ж з лихого виникає добре, в цьому воля Божа, а не людини. До тієї волі треба пильно прислухатися і придивлятися. Господь дав силу і волю кожній істоті, передусім людині, жити своїм чином, а для остороги – божі струменти, спитування, розум та каяття. Отже, Кожне добродіяння має вивірятися наслідками його. «А це значить, – сказав я не без торжества, – що доброчиння може бути істинне і неістинне?» «Немає істинного і неістинного, – погасив усмішку Кипріян, – а є добре в наслідках своїх чи лихе. Наслідок і є корінь усіх справ. А тепер друга тобі наука» сказав Кипріян, про таємне і явне. Вже казав тобі про два розуми в людині. Визнаний, тобто прийнятий у світі, і не тобто не прийнятий. Перший керується законами ствердженими, а другий знаннями не ствердженими, а отже відкинутими. Перший розум явний, а другий у таїні схований. Обидва один одного побивають, але обидва один із одного витікають. Явний розум живе у світлі. Він як рослина, котра має виростити плода, а стебло коріння листя віддати погною. А в таїні схований має пізнати зерно, загадку зачаття для майбутнього проросту. Проросте воно вже в часі новому. Отож, потаємне знання це не диявольські вправності чи волхвування, як вважають християни. Навички до пізнання бісівських хмарень, навички зміняти повітря, зводити вітри, випускати громи й дощі на шкоду людині, збурювати морські хвилі, творити капості в садах та городах та полях, наносити уроки й рани на людину і піддаватися всезлобному дійству диявольському – Ставши воїном у бісівській полки і князем тьми на чолі, а вихід із знання про стебло, корінь, листя, узнання таїни зерна невидимого, але найдужчого, наймудрішого, бо незбагненного. Отже, таємна наука має вивчати, як діють планети, місяць та сонце на землю й людину, як відгадати майбутнє лікувати хвороби людські, вийти за межі збагненного, і призначеного, і накиненого чужою волею, відтак прийти до тих таємниць, які Бог сховав перед людиною аж до того часу, доки вона не виросте з дитячого розуму і прийде до досконалого, готова бувши до такого сокровенного пізнання. Оцей хід і обставлено таємницями, які згодом людина чинить явними. Господь про те подбав, щоб коло ніколи не було замкнене, а завжди розсічене. І це ніби вікно у темниці світу нашого, але те вікно на семи замках, до яких треба виготовити і підібрати ключі. Отакий От був мій дядько кипріян мотовило і такі чудні проголошував думки. Ще він мені оповів, що господь. Даючи людині волю до діяння, не покинув її на пропаща, а мудро, звіддаля, без насилля, кермує людиною, даючи їй змогу помилятися, шукати, відкривати, винаходити. Однак іде людина, коли вона добродійна, дорогою ним, Богом простеленою. Більше того, дорога ота і є сам Господь. «А щоб людина ніколи не зупинялась у простуванні своєму, – сказав мені дядько Кипріян, – декого з між людей Бог вибирає. Одних із призначенням місійним, інших із талантом до відкрить, ще інших – до мисленого вивищення. Саме такі люди роблять сокровенне явним з волі його, але хто стає вибраним, має велике зобов'язання перед Господом – щоб таїна не була відкрита світові передчасно. Інакше через нерозум людський біди можуть настати і спитування більше потрібного в даному часі. «Але чому ти не є християнином, дядько?» – спитав я. «Чи ж християнська наука твоїм думкам суперечить Дядько довго мовчав, освітлений неживим світлом од вогнище, яке не палахкотіло, а було ніби намальоване – Відтак заплющив очі і ніби вдивлявся у себе чи прислухався з простої причини, сказав нарешті він, розплющуючись, християнство принесло в світ науку любові і тим підхилило собі півсвіту. Але та наука у наслідках своїх стала зачаста наукою ненависті, бо церква назвалася не миротворною, а воюючою. Отже, той, хто йде воювати. Не мир і не любов на своїх знаменах несе, а кров і ненависть. Бо знаходить ворога не в тій людині, що несе світові зло, а в тій, що суперечить Альфі і Омезі тієї церкви. Християни йшли на муки і смерть в ім'я любові до свого Бога, а коли опанували світ, почали мучити і нищити, як ті ж таки Деоклітіян та Максиміян, тих, Хто їхнім приписам поклонитися не забажав. Відтак не Богу почали служити і не в Бога вірити. А траві своїх приписів щодо віри в Бога. Розум засудили, а глупість узяли за розум. Терпіння змінили в нетерпимість і стали більшими варварами від тих, котрі ставилися до них по варварському, учинили тюрми, катівні. І почали спалювати людей не за вину, а за підозри у вині. Побили жахливі війни і стеми, хто інакше вірив у єдиного Бога. І кров жертвенну в ім'я любові перетворили у кров помсти і покари. Назвали своє істинним, а все не своє неістинним, лихим та ворожим. Хоч не завжди воно лихим та ворожим було. Отаке виповів мені біля вогнища дивний мій дядько. Я жахнувся з його слів і не захотів стати його учнем, бо що б тоді дістав? Розсічене коло? Я ж був молодий гарячої крові, і хотів жити простим людським життям, без таких жахливих мудрощів, от яких голова йде обертом. Так дядькові я й сказав. Він лише не усміхнувся смутно, і тоді вогнище, біля якого ми сиділи, почало погасати, десь так, як каганець, коли в ньому висякає олія, і ми опинились у повній пітьмі. І жах раптом стябонув мене, ніби батогом, і кинувся я геть. І тоді в лісі загукали сови, і знявся вітер, і замотав наді мною гіллям, і ніби вдарило мене між плечі, впав обличчям у соснову глицю, і руки мої схопилися за щось голчасте ворушке, здається, то був їжак і я ніби знепритомнюв. А коли отямився, лежав на ложі в дядьковій кущі, він підніс мені до вуст, кухлика й дав напитися якогось зілля, від того мені і справді полегшало. «Чого перелякався?» – м'яко спитав Кипріян, гладячи мене по голові. «Жахнувся твого життя, дядьку», мовив я прілим голосом. «Чому ж жахнувся?» Розум мій ослаб перед моїми мудрощами. Дядько розсміявся, але сміх його був начебто неживий. Тоді давай забудемо, що сталося, мовив серйозно. Ще дитина ти, і гріх мій, що про це забув, ще маєш жити в простішому світі і з простішими помислами. Одного лишень попрошу не розповідай нікому про те, що почув а коли не втримаю таємниці. «Тоді доведеться з цього милого місця піти», смутно сказав дядько. «Не для творення зла сюди прийшов, а щоб пожити в рідному краї, досить по світі находився». Замовк, і мені стало його жаль. Втомлений, постарілий і ніби не виспаний був. Відкинувся від світу того, який є через мудрість свою, Відтак і не від світу був. Очі його, однак, світили погідним вогнем, бо ж бо справді не для лихочиння сюди прийшов. Ось чому я його пожалів. І це справді так. Слава про нього вже пройшла довкіллям. Приходили люди з небочами і болячками. Він їх лікував, за що йому залишали хліб і пшоно. Більшої плати брати відмовлявся. Ловив рибу, збирав зілля й ягоди, плоди диких грушень та яблунь, відшуковував подуплах мед диких бджіл. З того і живився. Я йому часом приносив якогось товщу. Був одягнений у хитон пошитий з мішковини, а на ногах мав личаки. Довге волосся спадало непідрізане, довгі вуса з підвусниками звисали ледве не до грудей, але бороду голив. Отакого От одного мав дядька я. Підписок житомирського... Городського суду, який жив у батьківському домі сам. Батько, як казав, був у острозі, а мати померла. Прагнув у цьому світі занять простіших. Праці, розвага, трохи й поміркувати над тим сим. Але такої мудрості, як у дядька, жахався. Попри все, вона руйнувала цей простий світ, що цвіта й росте довкола, і якого дитиною я є. За коротке життя пізнав одну істину. Світ складено з двох площин – світлих, тих, що доступні нашому розумінню, і темних, і йому недоступних. Але поглиблювати розуміння цих понять, як це робив дядько, я не хотів, щоб не порушувати щось із основ світових. Отож, виворот для себе площини на мій розсуд світлі, і живим утіленням цього світла стала дівчина Юстина, чудова й принадна яку закохався безмірно. Ось про це й хочу розповісти. Притому міг би зовсім не згадувати свого премудрого і дивачного дядька, коли б він не став дійоцем і цього пережиття. Вона була пригарна, зовсім так, як у четвертій пісні «Пісень над піснями». Її очі, немов голубки, співав я подумки. Зоріли за серпанку. Її коси немов стадокіз, що хвилями сходять із гори. Її зубки немов отара овець, пообстриганих, що із купелю вийшли. І немає між них неплітної. Її вустонька немов кармазинова нитка, красні. Мов частина гранатового яблука, співав я подумки. Скроні її за серпанком, а шия, неначе башта, на зброю збудована. Два персаї і, мов мовті, двоє близнят у козулі, що випасаються поміж лілеями. Вся вона була прекрасна, і плями не міг відшукати на ній. Отак Елі співав, коли думав про Юстину. Бо світ мені через неї освітився, бо через неї я й освітлювався, ніби вогнем, і начинявся, наповнювався, немов глек сонцем. І де не йшов я, ішла йшла зі мною вона, і на що не дивився. Звідусиль дивилася вона. Простував вулицею до замку, знизу вгору, туди, де мав сидіти за паперами й писати, але цей хід для мене став теж ніби пісня, бо знав, дорога моя тече вгору, повз дім, у віконці якого сидить вона. Але на мене не дивилася, бо що для неї, хоч і не багатської, але заможньої дочки, малий, трохи прищавий, нікчемний писарчук. Отож, коли дивився на неї, помічав її я, а не вона мене. Виливав у її бік море любові своєї, але до неї воно не докочувало своїх хвиль. Дивно було те, що дотіль бачив і знав її, але ані вражався, ані по-особливому помічав. І ось одного дня, коли сонце чудовно світило, коли ранок випав осинений, яскравий і молодий, уздрів, як іде вона в церкву, і вразився від її задуманої відстороненості від світу, а ще більше – від її краси. Спинився і не міг йти далі, бо ноги мої врусли в землю, а тіло ніби завмерло. Вона звернула на мене нароком, але не викликав я в неї ані захоплення, ані радості від того, що ми зустрілися. Просто стояв якийсь кущ, повз який проходила, і хоч на верховітті куща і цбів – Еліотропін, тобто соняшник, моя голова, не помітила вона соняшника, як і сяйва, що до неї виточував. Відтоді й почалося, я снив нею, видивлявся, шукав нагоди, щоб здибатися, але вона проходила повз мене відчужена, ніби тінь, хоч радше тінь був я, а не вона. Тінь безплотна, тінь прозора, через яку проходять, не помічаючи. Тоді я й засмутився. І коли це сталося, увіч відчув, що побіч мене хтось присутній, тобто тінь була, але не Юстина нею є, ані я, хтось третій. І той хтось третій ніби засміявся, хоч як може сміятися той, кого нема. Притулив до мого вуха мокрі вуста, справді мокрі, слиняві, сказав, а чи шепнув, «Зневажила вона тебе! Хі-хі!» Відтак навадження зникло, і я побачив порожню вулицю, що підіймалась у гору до замку, обсаджену двома рядами садиб за парканами, і тільки три живі істоті на тій вулиці. Дівчину, яка віддалялася, маючи одежами, біла тканка звивалася їй за спиною, ніби дим, і двох собак, що бігли одне за одним. Писиця попереду, а за нею крок у крок пес, втупившись носом у підхвістя песиці. Тоді до мого вуха знову приклеїлися слиніві вуста, хоч я вважав, що проява зникла, і шепнули. «Оце ти, другий, а ото вона, перша». І знову, ніби засміявся, десь так, як сміється одна із сусідок наших. «Дом наш Даниха Щенявська, про яку кажуть, що й повідьмувати не проти». Я засоромився, повернувся пішов геть, зовсім не маючи лихих замислів, і відчув, що за мною, слід слід, зовсім так, як ті собаки, рушив той невидимий. Той чи та, а може й ні, бо до вуха знову приклалися мокрі вуста і шепнули голосом дом нежданихи «Озирнися, і побачиш, що тобі тра робить». Очевидно, мені не потрібно було озиратися, а побільшити собі той сором, що його відчув, як згодом сказав мені дядько Кипріян, коли я прийшов до нього вилити душу. Але озирнувся і побачив, що вулиця так само порожня. Немає на ній і тієї дівочої постаті, що скаламутила моє діство, а є двоє собак, при тому пес, що ступав ззаду, вискочив на песицю, обхопивши її лапами і пристрасно хилявся, розсуваючи задоволену пащеку з блискучими зубами, тоді як песиця смирно і байдуже стояла, не без смутку озираючи світ. Мені здалося, що я, казанок киплячий, а той невидимий, чи та невидима, що з'явився біля мене, зламав лузину і, всунувши в казанка мене, почав більше мене каламутити, шепчучи вухо слинівими губами, «Зроби так само, і буде покірна тобі, і дістанеш, чого бажаєш, а ти ж цього бажаєш». І коли той голос таке мені виповів, собаки миттю зникли, ніби розчинились у повітрі. Натомість на вулиці Проявилася дівоча постать із розвіяними одежами, що хутко від мене відталялася. Тоді відчув я, що не малий, ані прищевий, ані нікчемний писарчук, а груди в мене колесом, а м'язи й плоть набубнявились, а очі дивляться по соколиному, а ноги грають, як у баского коня, ніздрі роздуваються. І подумав я. А, може, це сказали мені на вухоті мокрі губи голосом домне Жданової Щенявської. «Чого це ведеш себе, як хлопчак несміливий і соромливий? Чи ж дівчата люблять таких? Сильних, хоробрих і храповитих люблять, бо вони, як кожна фортеця, прагнуть, щоб їх здобував потужний воєвник». При цьому я подивився на житомирського замка, що стояв на замковій горі, старий і ветхий, з проломами в парканах, з одією обваленою баштою, з дірявим дахом на другий, осілого і готового розпастися. Тож засоромився вдруге і бівцем подався до нього, адже наш городський писар, а ще більше пан житомирський підстарост, та вельми не любили, коли їхні писарчуки не при ділі пробувають. За таке кожен із нас уже діставав лозовий каші, а то й канчуків. Інтермедія перша. Запис в актах Житомирського уряду. Отож, я поспішив, чим дуже гору до замку, бо мав прийти до того, коли порога уряду переступить пан Житомирський підстароста Іван Станишівський. той, що володів селом, у низ порідці тетерів, яке так і звалося Станишівка. Кімната уряду висока і простора. У ній на стільці із різбленою спинкою за столом сидів пан підстароста, і саме йому вносилися скарги з проханням уписати їх до замкових книг. Тут таки за столом сідав Писарчук, який скорописом записував вмовлене. Після переслухання він перебирався до столу в кутку покою, де переписував усе начисто, при цьому справлявся про незаписане чи недобре у позивача, який підходив до його столу. В цей час пан підстароста, коли бувало завізно, приймав другого скаржника, свідчення якого записував другий писарчук. Перший тим часом переписував свого скорописа ще раз начисто і подавав його панові писарю, що сидів за поважнішим столом на поважнішому стільці, але меншому і не такому пишному, як стілець пана підстарости. Перед паном писарем лежали книги записні справ замку Житомирського Государського за держави його «Милості короля Стефана Баторія і уроджено його милості пана Симеона Матвієвського, старости Житомирського». Туди він переписував перепис Писарчуковий. Потім закликав позивача, коли треба свідків, і в голос читав їм зазначене для остаточного ствердження. «Чернетки, як правило, викидалися, але я їх забирав собі не навіщо». А тепер використовую у цій книзі, в якій описую свої гризоти, жалі і болісті душевні, викладаючи як інтермедіуми до дійства мого життя. Одне через те, що вони частина мого дійства, раз я їх записував, а друге, цікаво роздивитися будь-якому розумному читальникові, яке життя кипіло до мого малого світика, в якому пробував. Отож, у цей сьогоднішній день, року Божого 1582, я записав скаргу пана Стефана Пилиповського на землянина повіту київського пана Богдана Стрибиля про те, що року тепер ідучого 1582, не дбаючи на суровість справи Посполитого, пан Стрибиль пограбував підданого пана Стефана і взяв коня з возом і хомутом. А на тому возі була бочка пива та інших речей чимало. Отож пан Стрибиль зовсім не дбав про суворість справа Посполитого, а налетів зі слугами на воза, що спокійно собі трусився дорогою, запряжений благим конем, сліпим на одне око, і з візницею, підданим пана Стефана Юхимом, який сподівався, привізши бочку, що пан йому вточить з банка пива. І в передчутті того їдучи, усміхався. І був той візниця, який його кінь сліпий на праве око, а нахідці напали саме з правого боку. Тож ані кінь, ані Юхим не встигли сколихнутися, натомість сколихнули візниці якісь сильні руки, і він відчув, що вже не їде, а летить, розкинувши в боки ноги і мателяючи п'ястями. І поки він летів, Драпуги скочили на воза, вдарили канчуком мізерного й сліпого на праве око коня, і той помчав, наскільки міг. У цей час Юхим із гухом приземлився, аж здвигнувся увесь, аж на короткий час його сліпе око побачило, а побачило воно червоне розсічене коло, яке спалахнуло вогнем, і в мен згоріло, бо візниця Юхим на мен з Коли ж отямився, Помітив, що тримає в руці батога і з розпачу підхопився і почав бити тим батогом по пелюці. а за хвилю покрився нею з ніг до голови і сліпе і зряче око його ворочились у вочницях, як колеса. А Рота було роздерто у крикові, і з того рота випадали, як тлусті великі черв'яки, лайливі слова та прокльони в честь землянина київського повіту пана Богдана Стрибиля. У цьому місці. Пан Житомирський підстароста Іван Станишівський звелів перебити візника Юхима, який приїхав до Житомира разом із своїм паном Степаном Пилиповським. «Стривай, Юхиме, ти сказав, що напали збійники з правого боку, а ти сліпий на праве око, отже не бачив їх, а коли опритомнів, то теж не бачив напасників, звідки аж знаєш, хто то був». Юхим завмер, здивовано розтуливши рота. А пан Пилиповський замість нього сказав, «Тут багато знати не треба, ваша милости. Хто б таке свинство міг учинити, як не пан Богдан Стрибель, давній мій і нерозлийний борох". «Цього доказу для уряду замало», – сказав пан підстароста. «Але ж, але ж», – заїкаючись, добувся на голос Юхим, «пане мій дорогенький, але ж...» «Що але ж?» – підігнав його пан підстароста. Але ж у мого пана, прошу, панунця, інших ворогів поки що Бог милував. Отож усі знають, що то був пан Богдан Стрибиль. Бо коли б то не був пан Богдан Стрибиль, то це б кінець світу почався. Всі знають, що мій пан нападає на пана Стрибиля, а пан Стрибиль на мого пана і так було ще за батьків їхніх». «Чи правду сказав ваш підданий?» – спитав Іван Станишівський. «Цілковиту». Поважно згодився пан Пилиповський. Так було за батьків наших і за дідів. Окрім того, ми знайшли їх до прямо п'яних, бо випили троє цілу бочку пива. В поблизькому ліску лежали вони й хропли, аж листя з дерев, перепрошую, падало. Ну, ми їх там трохи того, цього не пиши, наказав він мені. І я мушу про цей гвалт на мою людину і моє добро зголосити. «Щоб записано це було, скарга моя і повідання до книг записних справ». І він звів голову, ніби був щось гордий. Я уявив собі цю сцену. Пан Богдан Стрибиль зі своїми супротивниками не мав терпіння далеко відбігати. Отож вони й заскочили в поблизький лісок, зупинили розпаленого і свильованого одноокого коня. Негаючись, вибили із бочки дно і почали по черзі мочати в тій боці вуса, смокчучи спрагло напій. Відривалися не для того, щоб поступитися ближньому, а щоб віддихатися і краєм ока зернути собі на живота, який помало роздувався, від чого тепле задоволення колихало їхні серця. У час такого перепочинку мочив вуса і лице у пиві другий, а коли перший і другий оддувалися, припадав до бочки третій. І поступово вони заглиблювались у бочку глибше і глибше, і вже треба було, щоб хтось з другого тримав, аби не шубовсну у пиво, тоді б зіпсував напоя, а може б і похлинувся, і животи в них все кругліли і кругліли, роздуваючись, і коли позирали, як це чиниться, ставало весело всім трьом. Отож вони вряди годи й гегатали, вишкіряючи зуби, але все одно надовго відірватися від бочки не могли. І коли це чинилося, візник Юхим, який доста вже накричався і налаявся, збагнув, що тут у полі його ніхто не почує, хіба що ті драбуги, що можуть повернутися до нього, а тоді хто зна, що з того могло бити. Отож візник Юхим злякався непомалу, і страх надав йому не тільки сили, але й неймовірної прудкості ногам. Він повчав дорогою, знімаючи хмари куряви, широко розтуливши рота, але вже з опаски на драбуг, не лементуючи, ніби паленець, і біг він так швидко, як ні до того, ні опісля не бігав. І коли тільки вскочив до села, яким володів пан Пилиповський, його очі, одне сліпе, а друге зряче, знову почали крутитися в орбіті, і з рота понеслися відчайні зойки. «Убивають! Горла він. Аж усе птаскво, що сиділо на деревах, стовпах і парканах, і стріхах, і під стріхами, злякано познімалося в небо і тривожно зацвірінькало, загелгекало, закрякало і заверещало. Ой, убивають людоньки, серед білого дня розбій! Тоді пан Стефан Толиповський скочив на коня, а з ним четверо слуг, і за мить ока вони оббили пеляку довкола візника Юхима, аж так, що той потонув у хмарі, і пелюка забилась йому в рота і носа, всліпе і зряче око, через що він замовк і почав чхати не менш потужно, як кричав, викидаючи з себе ту куряву. І тільки тоді зміг розказати панові Стефану та його людям про свою біду. І пан Стефан Толиповський не гаяв часу, а ввігнав остроги в кінські боки, і добігли вони до ліска саме на ту пору, коли пан Богдан стрибиль зі своїми супровідниками дожлуктали все пиво. Хіба що на дні леглять бовталося. І схотіли злізти з воза, що були більше круглі, як пласки, то покотилися з того воза, як хто вмів, а більше, як грушки чи яблука, коли яблуню трусять. Впали кожен на спину, розкинувши руки й ноги. І повиставлявши велетенські животи, ніби готувалися народити для цього світу по чортяці, а з їхніх розтудених пащак щось гарчало, туркало, фуркало, пухкало, хрипіло, булькотіло, клекотіло, сипіло і шипіло. І може вони своїх чортяк у тому ліску щасливо б понароджували, коли б не приспів пан Телеповський з людьми. І не почали їх тусити, шмагати канчуками. Кожен із людей пана Богдана Стрибиля та й сам пан Богдан, коли їх різали канчуком, підскакував над землею, намить над нею провиса йорлав ой -й -й -й! ой Ой-яй! Але не прокидався. Відтак з гухом падав, ніби лантух, і видавав репливого звука, після якого все тонуло в нестерпучому смороді. Коли ж той сопух трохи розвіявся, пан Пилиповський наказав Порозбирати їх з одежі, позабирати їхню зброю, бо більше нічого не мали, поклав усе те на вози і від'їхав, покинувши на радість комарам, три роздуті білотілі і чорнолиці від бруду й засмаги барила, які так і не переставали хропти та свистіти на саме. Пан Іван Станишівський, почувши цю історію, звісно, не так прикрашено, як це дозволив тут собі я. Почухмарив пером поза вухом і сказав, «Хай пан Писар запише цю історію коротко, боюся, бо завтра постане переді мною зі скаргою пан Богдан Стрибиль. Женіть його, пане мій, сперед очей, як збійцю і напасника», – спокійно сказав пан Стефан Пилиповський. «Або ще ліпше за збій накажіть ти посадити його в фурдигу, бо напад його злодійський». «Було б не зле, – сказав, почухуючи пером, – позаву ж пан Житомирський підстароста. але боюся, що доведеться посадити в хурдигу вас обох». «А мене за що? – обурено вигукнув пан Стефан Петиповський. – За те, що влюпив йому кілька разів, за моє ж пиво?» «Про те, що ви йому діяли, я завтра довідаюся, пане Стефане, завтра чи позавтра, коли вже той пан Стрибилюч у «Але я наполягаю на записі в книгу справ», – мовив урочисто пан Стефан Пилиповський. «Ваше право», – мовив коротко пан Житомирський підстароста. Наступного дня, коли Юстина рушила до церкви, ходила туди щодня, а я до замку, наздогнав її і сказав, намагаючись вигнути груди колесом і освітити її соколиним зором. «Доброго ранку, Юстина!» «Чого це ти така горда, що й не глянеш на мене?» «Іди своєю дорогою і не руш мене», – сказала зимно вона. «А може нам по дорозі?» – півнякувато спитав. «Я ж самому стало гидко, який тонкий у мене голос». «Не по дорозі нам і не приставай», – сказала вона, не дивлячись на мене і швидко йдучи, ніби і я не міг іти швидше. «Чи ж не бачиш?» що подобається мені Юстино, сказав я вже й не так по-соколиному дивлячись. Хочеш, прийду до тебе ввечері в садок, розмовимося. Відчепись, скрикнула вона вже майже біжучи. Я теж пришвидшив ходу, і ми бігли. Може, когось маєш, Юстино, сказав. Чи вже заручилася, скажи, відстану. Тоді вона раптом стала, аж мало не наскочив на неї, і подивилася дивними мертвими очима. Маю жениха. Сказала крижаним тоном «Христа, йому й служу І чистоту свою бережу Він і душу, і тіло моє Стереже від усякої скверни А ти, псешолодивий Мене не чіпай і не турбуй Здалося, що не вона Сказала ті слова, а гримнули вони З неба, як у грозу з тієї Єдиної хмарки, що застигла Між безмірно і І з тієї хмарки линув дощ ніби з цебра але падав б обливав тільки мене, задубілого серед вулиці. А від мене, маючи одежами, тікала дівчина, так і не обернувшись ні разу. І ясна річ, дощ її не мочив і не обливав. І все в мені струснулося від отого шолодивого пса. Бо не пес я був і не шолодивий, бо не вчинив і не сказав їй нічого лихого, бо міг би відійти від неї без таких грубощів, бо на ті грубощі я не заслужив. І тут у душі моїй заграла густо струна, Ота дивна струна, що напнута у грудях усіх моїх родичів, Дивна струна і музика, що ім'я її ураза і заклятість. Коли це стається, принаймні, у мене, Весь насталююсь, ніби в крицю вбираюся, І всі віконечка в мені вмить заплескуються, І я ніби димом наповнююся. Тоді не можна мене чіпати, бо не самовитий стаю, Отаким От глухо зачиненим на всі замки і засови, запечатаним у залізну скриню чи в рештунки, пішов я до замку, відчуваючи, що дим їсть у мені серце легені, і все нутро, і я стаю сухий і порожній, наче мідний дзбан. — Ей, юстино. сказав я, — може губи, що липли мені до вуха, принаймні голос той був жіночий, — чому образила мене в моїй любові до тебе? Навіщо запалюєш у мені цей чорний вогонь? Бійся, юстина, бо я й сам починаю себе боятися. При цьому відчув холодний спокій, який буває гарячіший розпаленого багаття, а ще відчув, що розпалився по нікуди. І, може, через те Юстина, яка бігла вулицею, почала вимиватися зі своєї одежі. спершу змитнулася, і полетіла прозора тканка, потім корсетка, ще тому спідниця. Все те повільно летіло, коливаючись у повітрі. Бігла вона в самій сорочці, а за мен зникла й сорочка, ніби розстала на ній, і бігла вона гола. І то було видовище, хай може й уявне, від якого затрепетала в мені кожна жилочка. Бо гарна дівчина була в одежі, а ще гарніша – без одежі. І ще одне дивне побачив. Всі оті порожні двори у бабіч вулиці ожили, і в них з'явилися чоловіки і жінки, і позавмирали біля воріт. Нерушно на все те дивлячись, а найближчої до мене виявилася домна Жданова-Щенявська, яка, маленька буша, не сягала верху паркана, а всунула кругле личку у круглий виріз у хвірці, і те кругле обличчя до мене радісно заусміхалося. «Засвітилося!» І запроменілося, а діти пострибали на паркани, як галченята, і я, йдучи на службу до замку, мав пройти повз усі ті устромлені в мене очі, ніби були то не погляди, а ощепи і списи. І всі ті очі із мене виказно глузували, через що і вдавали, за винятком жданих іщенявські, таку незворушність, і так неприродно у своїх дворах позавмирали. І я пішов поміж ті паркани, малюючись, Задерши голову, і схиливши її трохи ліворуч, і стукав під по пелюці, ніби по мармурових плитах у палаці, і приспустив, як півень повіки, крізь ці вузькі прорізи, самовпевнено, навіть зневажливо позираючи на тих людей, а переді мною навід далі все ще бігла Юстина, але вже одягнена, як звичайно, і крайка тканка маяла в неї за спиною. Я ж ішов, розвернувши колесом груди, м'язи й плоть, видимо, набубнявіли, ноги вдавали, що грали, як у баского коня, ніздрі роздималися. І мені стало зовсім байдуже, що всі оті мертві за парканами, розсміяне, в круглому отворі обличчя не відривають від мене поглядів, що ті мертві чавлять собі на вустах усмішки. Нехай буду в їхніх очах смішний, а таки не дамся а таки не дамся, ані тій дівці легко мене подолати, ані цим людям мене усмішити. Хай їм колька в бік, а я таки не дамся. Інтермедія друга. Запис в актах Житомирського уряду. Мій пан, у якого вірно служу, Іван Станешівський, підстароста Житомирський, ніби у воду дивився, бо цього таки дня перед ним постав пан Богдан Стребель, у якого обличчя було й справді чорне, як я й уявляв, але не від куряви, а від синців, і заявив скаргу для впису до книг справ замку Житомирського на пана Стефана Педеповського про те, що він року 1582 не дбаючи на суворість права посполитого, коли пан Богдан дорогою додому зі своїми людьми підвечіркував у гайку, напав на нього і з узброєними слугами порушивши тяжко честь його шляхецьку, пана Стрибиля не тільки його побив, і супровідних, супровідні стояли побіч пана Богдана, в одного затекло око, а в другого ніс якось дивно скривився, всі також були чорнолиці. Забравши коней і все, що вони везли, а везли вони скриньку батька пана Стрибиля, в якій було грошей дві тисячі злотих польських, їх батько дав пану Стрибилю на найняття фур і купівлю потрібних для будови дому його, пана Богдана речей та лісу, вапна, цегли, каменю та іншого. Роздягли їх збійники догола, били канчуками і палицями, і такими покинули в тому ліску через що, зважаючи на уражену честь, тільки вночі дісталися додому. Пан Пелеповський, – мовив пан Богдан Стрибиль, – звинуватив його, ніби він напав на його візника Юхима, котрий віз пиву і інших речей немало. Він же, пан Стрибиль, також віз бочку пива, яку купив у Коростишеві, на що у нього є свідки, зокрема шинкар Коростишевський, Семен Бовкало, в нього й пиво купував. І пиво пили вони в гайку своє власне, а не крадене у пана Пилиповського, через що він, пан Богдан, хоче занести скаргу і повідання своє у записні книги справ, а до того дописати про нанесені йому і його людям синці, через що готовий і він, і його люди тут роздягтися. Пан Богдан Стрибиль роздягся перший і всіми. Пан підстароста, пан писар і всі наявні писарчуки охнули. Був пан Богдан дивно розписаний синцями якось так, що тіло було покрите темними смугами, ніби бочка в обручах. І сам він, маючи немале черево, сією прикрасою вельми подобав на барило. Можливо, щоб виглядало саме так, пан Стефан Пилиповський подбав його розписати, тільки на барило набиваються три обручі. Вгорі, посередині та внизу, а пан Богдан Стрибиль мав їх написаних чи вичавлених п'ять. Тож у якийсь спосіб це вчинено, ніхто з нас, ні з потерпілих, не зміг розказати. І у людей пана Стрибиля було на тілі вичавлені такі ж обручі. Пан підстароста Іван Станешівський цим чудом так зацікавився, що вперше, відкуди я тут служу, звівся зі свого високого різбленого стільця, і пішов подивитися на ті смуги. Навіть торкнувся однієї пальцем, похитав головою і рушив на своє місце. — Гадаю, пане підстаросто, той бузувір нам їх випік, накладаючи на нас розпечені справжні обручі. — І ви нічого при цьому не чули? — здивовано спитав пан підстароста. — Скаржник пан Богдан Стрібиль моргнув. Каправими очима, під якими висіло по великому синьому мішку, І сповістив цілком, як на мене, безстороннім голосом. «У глибокому сні пробували, ваша милости, Але пиво пили своє власне куплене з тієї згаданої суми Мого батька в дві тисячі злотих польських, Яку везли для найняття фури купівлі потрібних для будівлі речей». «Отже, в скринці вже не було дві тисячі?» спитав пан Іван Станишівський. — Було, винявши ціну бочки пива, — незворушно сказав пан Стрибиль. — А тієї бочки, що її вкрадено у візника Юхима, ми і в очі не бачили. Та й забагато було б для нас випити дві бочки пива. — Чому ж вони саме на вас напастували? — спитав пан підстароста. — Бо ми з паном Пилиповським у споконвічній ворожнечі. — мовив пан Богдан, — з діда і з прадіда, і коли б я зустрів ту кляту бочку і того клятого юхима... Пан Стрибель раптом підморгнув нам каправим очком, під яким висів синій капшук. — Але цього не записуй, — наказав він мені. Я слухняно це місце викрестив у чорновому записі, а потім не переписував у чистовий. В книги записується тільки те, чого бажають скаржники. Я не міг при своїй вдачі не як добиралися додому ці голі, посмуговані, ніби на них обручі набито люди. Це вони вчинили вночі. Отож, ніхто того не бачив, ніхто не знав, ніхто підтвердити не може, а шкода, бо картина мала бути виразна. В глухій темряві, а може розрідженій місячним чи зірковим світлом, йдуть на чотирьох Дивні пасматі істоти, сторожко повертаючи туди й сюди головами, і чи то хрюкаючи, то стиха щось поміж себе балакають. Мабуть, цю картину уявили і мої приятелі Писарчуки, вони Онисифор та Олександр, бачачи цих посмугованих людей тут, в уряді, у кутку покою, пирхали, супіли, вибалушуючи очі, червоніли на виду і ледве стримувалися, щоб не розриготатися. Сніжку не були всі троє. Мені ж цих людей було трохи і жаль, коли стояли в уряді голі й посмуговані. Але я не був певний, що оповіли вони правду. Хто його розбере, де тут правду, мовлять? Чи пан Пилиповський, чи пан Стрибиль? Отож ми вчинили належного записа до книг «Справ замку Житомирського», і всі залишилися в переконанні, принаймні я певною мірою, та й Писарчуки мені потім призналися, що найімовірніше пан Богдан Стрибиль із супровідними потрапили в лиху оказію і постраждали через непорозуміння. Але цього ж таки дня нам випало засумніватися глибше. Пан Стрибиль став перед паном під старостою вранці. А після обіду з'явився уряд пан Карпо Манцевич, син Війта Горецького Томила Манцевича, обтяжливо жалуючи і оповідаючи на пана Богдана Стрибиля, що в цьому таке році, в червні, сьомого дня, в середу, не дбаючи про суворість справа Посполитого і наповнившись сваволі, пан Богдан наслав гвалтом слугу свого Андрія Барана, а при ньому отамана свого Булгаківського Івана Довжка і Марка, Федотовича також слугу, а з ними численних слуг, бояр, підданих, стрільців булгаківських і помічників їхніх, імена котрих невідомі Скаржнику, а відомі хіба панові Богдану Стрибилю, на власний ґрунт їхніх милостей панів Олександра та Матвія Тодоровичів Тижбиківських, на маєтки їхні Осецьке та Гордолевське, які лежать у повіті київському, і тут забрали скриньку, в якій було грошей дві тисячі злотих польських. І мав при собі пан Карпо для найму фур, щоб возити попіл та на інші будні потреби. Забрали напасники реєстри, в яких описано, що пан Карпо роздав будникам грошей, і завезли з собою. При цьому двох будників, Бартка Мазура і Дениса Скеликія, побили. Змордувавши, зв'язали й повели з собою, і не відати, де поділи, бо про них і досі жодної звістки. Розбили й комору панську, де забрали речі з травні, м'ясо, борошно, горох, пшоно, крупи та сіль. На тридцять кіб грошей литовських забрали сокир будницьких п'ятдесят, щого чого не взяли, попалили. Спалили також насипаних і зачинених 5 скринь попелу, було того попелу на 80 лаштів, а шосту скриню готового попелу розкидали, було там 16 лаштів попелу. Розметало також попіл на вогнищах на 28 лаштів, будників розігнали, а вогнища зруйнували. Напали також і на інших будників у лісі, побили, забрали кожухи і сирмяги, і гроші скалитами, навіть шапки поздирали, особливо при цьому побивши Криштофа, Мазура, Лаврика, Сеньку Рябушку, Гаврила Почекайла, Івана Збривка, Михна Збрика, Кондрата, Фалька, Олехна, Микиту Бондаря, Ониська Бондаря, Кашпера Бондаря. Оцих будників та бондарів, вище пойменованих, у будах та лісах побито й подрано, інших же будників геть розігнано. Тож просив пан Карпо, войтович, іменем батька свого, щоб пан возний та уряд оглянули те гwałтовне наслання і попалення попелу в будах і скринях, побиття й мордування будників та бондарів, на що й визначено возного з уряду пана Михайла Спередоновича Виговського, який мав виїхати в описні місця завтра вранці. Записуючи все це, я подумав мимохить Така ціна моєї жалості до тих нечестивців, пана Богдана Стрибиля і супровідних. А ними й були згадані Андрій Баран, Іван Довжок та Марко Федотович, саме ті, які чинили гвалтовний напад на будників. Пан Богдан при тому ніби присутній не був. Можливо, саме в цей час він заїжджав до Коростишева купити там бочку пива. До речі, що до тієї другої бочки пива вкратився.